Bueno, s'ha de fer una mica de, de crítica i tenir en compte el que són també els vots blancs i vots nuls, que també n'hi han hagut bastants. Em sembla que eren, ara parlo de memòria, 24 i 20 o alguna cosa així. Sí, que s'ha multiplicat per 3 respecte a l'última vegada. O sigui, hi ha 24 veïns que no veien gens clar i els vots nuls són, són 20. Però bé, en definitiva, el que no em canviaré és la, la majoria absoluta que, que has aconseguit, que heu aconseguit des de Junts per Montras,? no? Correcte.